I ara és moment per presentar-vos una iniciativa molt jove. Tres joves emprenedors procedents de diferents àrees de coneixement han creat l'entitat Vida Autònoma que vol fomentar l'autoconsum al respecte al medi ambient i, com ells, mateixes, ells mateixos diuen, portar eh, aquestes eh, normes a la vida urbana. Ara tenen un bloc amb idees, consells i propostes i aquesta primavera tenen previst obrir una botiga online de productes que poden ajudar a fer consum responsable. Un d'aquests no és el Marc Pasqual, que és enginyer agrònom i és rovineng amb ell volem parlar d'aquesta associació Vida Autònoma bon dia Marc Hola, bon dia. Què tal? gràcies per acompanyar-nos d'estar aquí uh, uh, en el nostre programa l'associació es diu Vida Autònoma i la vostra intenció és que la gent pugui fer autoconsum que és més fàcil en un entorn rural però que no pas ho és tant a la, a la ciutat uh, quan parlem d'autoconsum Marc, de què parlant? Bé, bueno, és molt senzill. De fet, autoconsum, el que venim a, a fomentar és que la gent, en lloc de comprar, s'ho produeixi el mateix. És així de senzill. Donar, el que volem fer nosaltres és donar totes les eines perquè facin, tinguin les, això, les eines, els accessoris, per produir-se els aliments, energia o el que, el que faci falta i sigui una alternativa a la compra d'aquests productes. Val, i per tant vol dir que si tu tens una possibilitat per X, no? per fer autoconsum, doncs, eh, jo què sé, del que sigui, eh, mm. doncs vosaltres faríeu una mica aquest paper d'assessor, mm, etc, etcètera, etcètera no? d'anar guiant Exacte. una miqueta com fer aquest autoconsum. Exacte. Escolta'm, això, per què neix aquesta necessitat? Per què creus que hi ha aquesta necessitat? Um, bé, bé, bueno, el que creiem és que... S'ha potenciat molt els últims anys per necessitat, per la situació econòmica que vivim, però també creiem que tothom, bueno, de fet, quan parlem de reciclar, reutilitzar i aquestes coses, vulguis o no, ja parlem d'autoconsum. El que també creiem és que bueno, no coneixem a ningú que no li, no li agradi. No que es desvisqui per fer-ho, però a tothom li ha agradat. Sempre, ui, mira, he collit un tomàquet. Sí. Doncs el que volem és justament que tothom tingui aquesta oportunitat de fer-ho. Home, la veritat és que la gent de ciutat, i això sempre ho he dit, eh? Si algun dia haguéssim de vestir-nos nosaltres mateixos tindríem seriosos problemes perquè certament sí. aquests coneixements més ancestrals estan oblidats. Vull dir, no, no, no, al no posar-los en pràctica, com no sigui que tinguis honor, etc etc. doncs no sabries ni per on començar. Exacte, exacte, exacte. Nosaltres el que volem donar és tant les eines com això, els coneixements. És a dir, el nostre objectiu és que qualsevol persona, ja sigui per coneixements o pel seu entorn, pugui fer-ho. Que el que deies tu abans eh, és molt més fàcil fer-ho en un entorn rural, que clau un hort urbà, per exemple, en no un sentit en un poblet de Lleida, uh -huh. quan allà la gent ja té molta superfície d'hort. Uh -huh. Però el que volem fer justament és demostrar que vius a la ciutat? Cap problema, pots fer-ho. Sí, hi ha perquè hi ha hi ha Clar, que aquí cada vegada més sentim a parlar de, de l'hort urbà i això què vol dir? Doncs que jo tinc unes jardineres a casa fantàstiques que un puc plantar o sí. tinc un un, un, un balcó o, o a dalt de tot d'una comunitat de, de veïns doncs hi ha gent que fa planter sí, això, sí. això per lo poc que sabem eh? vull dir que després hi ha més coses Sí, sí, de fet va des de, això, des de la gran parcel·la d'or fins a un test amb una tomaquera. To, tot es pot ser, òbviament, s'ha d'adaptar a l'escala de les tres possibilitats, però tot es pot ser, i més avui en dia, que hi existeix de tot, que s'hi Quines són les claus per poder portar aquesta vida autònoma en una ciutat, Marc? Qui, quines claus creus que són, sí? Nosaltres el que creiem és que hi ha com quatre punts forts a treballar, que són el temps, per la gent, bueno, tan a ciutat com a poble, la gent no té temps, i és deixar clara les coses que s'han fet al dia a dia per demostrar que no és tant temps. Ja parlem d'horts urbans o de plaques solars o el que faci falta, eh? És el temps, el coneixement, la gent no en sap, o perquè no ho ha volgut aprendre o perquè no tingui l'oportunitat. Exacte, doncs, perquè no li hem pogut transmetre aquests coneixements. Exacte, uh -huh. doncs, nosaltres també estem aquí perquè ens preguntin i, i ajudam el, el més que puguem. Doncs això dèiem, el temps, el coneixement, l'espai, que doncs aquesta ciutat és el gran problema. Sí. I i bé, són aquests, també que ajunta és una miqueta el cúmul de, dels tres o quatre conceptes que el que fas és que per una cosa o per una altra també és sobretot els diners, és el quart que em deixava també, uh -huh. sí, de perquè millor de... pensem que això té un cos no? doncs, eh, desmedit a l'hora de fer segons quines coses i mm. moltes vegades descobrim que no és tant. quins serveis oferiu al vostre web? nosaltres, al nostre web, ara estem en una prova pilot en, entre un producte, en una col·laboració amb una altra empresa, per com no no se'n coneix que és com un kit d'iniciació a l'Orturbà que és un exemple, justament, que estàvem dient ara. La gent té la concepció que per Técnic Nord Urbà, si no et gastes 200, 300 euros, no pots fer res. I això vam dir, va, fem un producte, si petit, sigui simple, que per 20 i poc puguis provar. Si t'agrada ja saltaràs. Doncs la idea de la nostra web és oferir qualsevol eina o qualsevol accessori relacionat amb autoconsum. És sí, a dir, hem abarcat tot el que sigui autoconsum, òbviament anirem creixent mica en mica, però és que, mm, no tinc ni idea, però conec els urbans, hòstia, doncs si entro aquí veig que també es pot fer plaques solars, també puc fer-me cervesa a casa, la idea és ser com el portal, el portal per excel·lència. Per no tota aquella no. persona que vulgui fer autoconsum, però a més o més fareu aquesta botiga online de productes del camp i d'altres productes, també vull dir que la gent ho pugui trobar, no? Sí, sí, exacte. Molt bé, i entenent això, hem de dir que, malgrat tot, doncs ja sabem no, que sempre hi ha alguna cosa que s'ha d'anar a buscar al com comerç eh, convencional, sí. això és així. Vull dir. Sí, I tant, i tant. Ah. I això, això tampoc, tampoc volem lluitar contra això, Exacte. perquè vosaltres volem fomentar també aquest consum responsable, aquesta sostenibilitat, però no hi ha res més sostenible que baixar la botellà de qui s'acostó de casa i comprar-ho. Quan parlem de producte fresc o de petites cosetes. Clar, però parlem de proximitat, etc en alguna, alguna cosa doncs, que, que, evidentment, eh, allò es pugui, es pugui comprar. Escolta, cada vegada és certament eh, que hi ha més interès i, i les, eh, eh, sobre totes aquestes qüestions. Creus que les xarxes socials són un bon lloc, precisament, doncs, eh, per eh, trobar aquest ressò pel vostre negoci? Sí, tant. I les xarxes socials, de fet, serveixen per qualsevol cosa, per coses bones i coses dolentes. També, també per tot. Aleshores, precisament creiem que la nostra idea, el nostre projecte és una idea bona i, i tant, sí que les veiem molt interessants per això, per, tant per donar informació com per que la gent pugui aprendre, com per oferir coses nostres, és un gran altaveu que creiem que ens pot servir això perquè és una idea que fa falta... Ja no et dic pel meu projecte o la meva empresa, eh, sinó com a concepte general per a la societat, la sostenibilitat, el consum responsable, són coses que hem d'escampar. De, de sí, sí, certament. Eh? Depèn d'això la nostra supervivència com a espècie, així de clar. Sí. Ho diuen els entesos, eh? que o, o comencem a canviar o tenim una mica fotut si tots volem consumir de la manera que estem consumint perquè el planeta no dóna per més. No. Que... Entrant a coses. Escolta'm, heu fet una associació, per això una entitat, que per ser membre de l'associació que cal. Mmm, una associació, carrament, perdona. Perdona, eh? jo tinc com a informació que heu creat l'entitat vida autònoma, és entitat. Eh, o... no, no és una entitat, és un projecte que la idea és ser una empresa que eh, normal i corrent. Sí que volem, però no, no actualment, uh -huh. és crida com una xarxa. Val. Uh -huh. Perquè fem eh, això com, com tu has comentat, és un enginyer grònum. Però, òbviament, jo no ho sé tot. I creiem també que el treball de persona a persona és, pot ser molt més enriquidor per a tothom que no preguntar-nos-hi directament. I si volem construir com una xarxa de persones que creguin en aquest ideal perquè ens poguem ajudar entre tots. Exacte, perquè aportin no? és una mica allò de aquesta, aquest compartir coneixements, no? jo sé duna cosa, tu duna altra, etc. De fer una mica aquest, aquesta xarxa eh de, entre tots poguer respondre eh perdiduoixins, doncs els dubtes o preguntes evidentment de tothom. Una adreça necessito. Una adreça de correu? De mail o d'exacte de, de correu, una, sí, un de, lloc on pugueu veure Bé, bueno, si tu en, si entres a www.vidaautònoma.com o .cat, sí. eh, ens trobes la informació, allà hi ha un enllaç al blog Perfecte. i també la tinta online. Sí, deixa'm remarcar, perquè aquest ens porta a guerra a vegades, és vida autònoma però es solapan les dues A's, de vida i autònoma. Ah, I és una Val. per tant una A només eh? exacte, vida, no autònoma eh. vida autònoma tot junt vida autònoma eh, tot junt aclarim-ho, sí, sí, perquè a vegades a més passa, eh, això amb, sí, amb, moltes, sí. amb moltes llavors no, no t'ha no d'anir-se correctament a la... No, a la xarxa i a aquests també estem donant informació cada dia i... vaja, que i això, no, això no serà el boca orella sinó el tuit a tuit eh? exacte <laughs> Sí, sí. Molt bé. Escolta'm, eh, molt d'èxit eh, per aquesta proposta, aquests tres joves emprenedors procedent, com dia de diferents àrees del coneixement, però que han creat aquest treball, aquesta, aquest lloc anomenat vida autònoma, que vol fomentar l'autoconsum, al respecte al medi ambient i, com ells diuen, portar tot això també doncs, a l'àmbit urbà. Marc, gràcies, gràcies pel teu temps. A moltes gràcies. I escolta'm, eh, em anirà molt bé, eh, perquè jo he, aquest any he plantat en dos estos, tu gastes us puc dir bé, que hem bé. menjat uns tomaquets molt bufons i molt ha ja fet molta il·lusió. Fa il·lusió, fa il·lusió i tant. Oh, clar que sí, i aleshores doncs ens falta aquest coneixement posterior perquè aquest any vull plantar més coses. Sí. <ríe> Don d'açò es preguntarai tant. Molt bé, gràcies Marc. A, a vosaltres. Vinga,